«Тату, а правда, що казки починаються зі слів? Жили собі старий зі старою? Ні, синок, справжні казки починаються словами. Якщо ви проголосуєте за мене на виборах?»